lehenik aste egiten duen hotza handiarekin bero gailuak pisten eta alduten beroen ean erabiltzen ditugu maina kasu egin behar da intoktsikatzen duten gazeri Bai eta bereziki erretzen duten gailuetan bereziki kombustua estelarik ongi egiten hor monoksido karbonoa eskapatzen ahal baita eta hori dugu barnatuko istantian gure gure eta lagunzailekin, charlotekin eta berarekin aizan den su iltzaile voluntario batekin. Iztripu bat bai honan, bost urteko mutiko gazte bat kolpatua izan da erurigiko handi bat egin eta aresietatika. Bestalde urte berria azteko horrekin za berezi bat egina izan da Madrileen puerta deltzol plazako ordulari handi batiana. Eta maulen hori dira prestatzen e, Siberuko beraz osagarri etxea eta medikoek bere iritzia ere plazaratu dute. Kilolan ere hor Mexika eta eskualeriko pilotarien arteko lehiaketa abiatua da partidak ere izanen dira gaur nafaroan. Eta aroaren aldetik, zeropetik bizpairu gradotan dela termometra e istantean iguzkia gertuko da tabazterak ere e goxatuko, ama lau, ama bos grado, aipatzen baitira istanteko. Asteuntako gotzarikin gure barnen berotzea lentasuna bilakatzen da eta berogailuak pizten ditugu, tximineiak halbe zein bat berotzen, baina horrek ilan bat ere, bereziki konbustioa estelarik ongi egiten, monoksido karbonoaren intoksikazio irriskoa ere zeiten alda, gas hori ez da ikusten, ez usain zen, ez eta ere agertzen. Horrek du egiten lan jeroza. Izaitia eta funtzian Frantzian in intoksikazioz lehen hiltze kausa hori da, zortzi milapresuna inguru isstripo in intoxikazioak jasaite maituzte. Garazin, bero geillu kebien garbitzaile eta suhilzaile voluntariua den Xabi hoien hart galdezkatuaa izan da, eta berekin ikusi zointzuk izaiten aldiren diren gaz horren itugi desberdinak. Gaza hori da su guzietan, erretzen dien gauza guziekin, uh, lotzen da gaza hori. Izan dain gaza berakin, gazzevil edo propan edo butan, fiula hakin, eta nahi oso uh, erreazte usulaik berogailu batek erreazten dilaik hori, uh, dozoin beraz uh, sugai uh, mota, beraz uh, kean bada gaza hori. Da, uh, Eztela txugaia dena erretzen eta ez dena erria da kean eta kea bat neortan da monoxidio karbon delako hori Txugaik guziekin eman zen grup elektrogen horiek ere beti pentsatu behar da, kampoan ezartzea Ater batean azpian nahi bada, ez barnean, ez gertatzen da xotu batzun barnean ere Justu sekulan hori zenta ere erretzen du barnean, kea iortzen du barnean eta beaz monoxidio karbon hori, ebe kea ebe hor da Eta gertatzen da ere uh, mota bedian Razero batzukin, uh, oialetxe batzuna, spian ezartzia, edo otobat garaž batian uh, ustia piztuik ez uh, kampuan ezari, uh, zenta bestenaz uh, erretzen dena, egoiten da barnean ez da atatzen kampuat eta hor hori Eta bestalde, hor suhiltzalek ateraldiak egin dituzte ere urte berriarekin, e, gia erran ezta soberan lanjerosa izan aurtengo urtats gaua, horotarat ogoita iru ateraldi egin dituzte suhiltzalek, baina usaiako haste batean gertzen den bezala, ez gehiago Hala ere, atzoa gatsaldean ogoita bost uhteko mutiko gazte bat kolpatua izan da, bai honan eroriko bat egin onduan. Besta ontsa egin eta katedralaren gibelian diren agresietan lokartu da Zortzi metrakoko eroriko bat egindu eta bere ala Bayonako ospitalerat era mana izan da Ego era da buruko muñoen traumatismo azkar bat jasar onduan Maureko bat asuna zentroko lau bedesiak aspaldit? Ez, ez eh, beraz, beste berri labor bat ere ego eskoaleritik te berriren asapena eh, manera berezi batez markatzeko hainbat ekintzailek eh, lazerk batekin. Euskal presoen Urbilketa eskatzen duen irudi bat ere jarri dute, Madrilen Puerta del Sol plazako ordulari handi batian, Elgarrizketa eta presuen dispertsioa gelditzea defendatzen dute, eta bakera eta elkarkidetzara bidean pausok emaiteko eredeia zabaldu dute antolatzailek berriako, berriak asetako, beraz, kasetari eri. Mauleko osagarrietxea ipagai 2008an untsalaz maulen zabalduko baita, Osagari etxea, serbitxu ezberdinekin. xede hau, Siberua erri elkargoan hainitz aipatzen da, Mauleko medikuek ere, susenketa zonbait, ekarri nahi izan dute, eta gai hori aipatzen dauku maitek. Mauleko batasuna zentroko lau bedezia kaspalditik ohartuik dia beharrezkoa dela alkartzia. Lantzama handia delakos, arenkoak partekatzen ahaldia eta denboa hartzen ahaldae formakuntzeta juiteko eta beste. Hortakos, erambesala gogoete abiatusien ben hartian diala hamala urte. Hortz, ezta ez beste elkibideik, denek alkarte behar diela daik, Jean-Claude Gaillard, mauleko bedesiak, funtsian beak betidanik hola lan egindu. Je n'ai jamais connu l'exercis autre qu'en euh, qu groupe on y trouve de la convivialité, des moments de détente, on, ça permet de dégager du temps de libre pour aller faire de la formation sans, sans gréver le temps de travail et une complémentarité, une prise en charge du patient qui nous semble plus intéressante par exemple on a le, le dossier informatisé qui est, qui est commun ce qui fait que chaque médecin peut avoir accès aux divers dossiers de tous les patients qui transitent par le centre médical. Hots, mementua jinnik da gehiua segurtatzeko. Bestalde, aipatzen da jinen dela shibiwala, guanokoan ezta ez hihue engaiatu. Bigazteak, sei hilabeteko ikastaldiak egin balimadutiee shibiwan. Hots, hautexita ofizioko jenten harteko harremanak espalimadia beti aizae, ofizioko jenten harteko harremanak espalimadia beti aizae, hamalau urtenbüian denak ados jarri dia osagari etxe horren altsatzeko. Oitabi urteko ibilbilia izan duen Bertizko Partzuergo Turistikoa desegitia, zuten Bertizko Partzuergo Turistikoaren azken ez oiko biltzarian, Bertizko Partzuergo Turistikoa amalau erikoitxez eta sortzi elkarte profesionalez osatua da. Bastango udaletsia izan da, Partzuergotik ateratzea erabakizuen errietariko bat, eta hau Adierazidu, funtsionamendua eta kudeak eta txarra izan direla, ateratzearen arrazoin nagusetariko bat. Ondoko berri seiletan ere, hori, barnatuko dugu, zine Euskadi eta Euskadiko filmategiak antolatua, antolatua izan da, eta urgunako zinema aretuarekin ere, elkarlanean ari da, haste untan, gaztetxoeri zuzendutako euskarazko filmak eskainiko dituzte funtsian. Jasko harrakasta ikusirik ere, haurten eskoaleriko sei zinez Bilbon, Donostian, Gazteizen, Iruñan, baita ere, Uruñan ere Eurobaten truke augen dako euskarazko filmak e, ikusteko parada ere eskainia da. Eta Uruñako itxas mendizine gelan, larun bat untako goizeko amekauntan Brambarra bas filma eta igandian oren batian Jeli T. Tarzan eskasa magazki biziduna ere ikusteko para da eskainia izanenda Pirota sailean erenani eta murrioren ondotik beran ariko dira Euskal Selektioko pilotariak ostira lagatsuntan Meksikoren kontra Lagun arteko partidak dira, biztan eta beste eskerparetetan bezala, Neskak hasiko dira, hori pala, uh, palan, pilota betearekin, zazpeak eter ditan izanen da partida, Euskal Hodeskariak dira, Maite Ruiz Nafartara eta Amaia Etxeleku Lapurtara. Ruizek Usaia baldin badu eskerparetan jokatzeko, Amaia Etxelekuk aitortzen du, ipar eskoalegian, trinketean jokatzen dela beriziki. Egi adaiak uh, utzean oitura gehiago dutela, baina duela irurte orain egin ginoen hor horat uh, horneobat eta parte bat pilota utzean eta besta betean. Eta bizikiongi moldatu ziren pilota betean duela irurte, beraz pentsatzen dut hor uh, entrenamenduarekin eta, eta gogoa ondiz dinen direla teknika bizikiona dute uh, orduan pentsatzen dut uh, nahiko lan izanen dugula partida hori edamate. Teknikoki biziki azkarrak baitira eta erakutsi dute euh, partiduak eta barakizkitela prestatzen, serioski hartzintuztela, beraz pentsatzen dut hanen uh, etortzeko berriaukandutela erik uh, be serioski antrenatu direla, beraz uh, ha, maiteren uh, indarra batez ere gure gure alde izanen da, maina geroala. Pentsatzen dut uh, mai, teknikoki eta ezakit bezentzako uh, lanetan eta azkarrak izanen direla. Hamaia txeleko beraz maite ruizekin batera ratzuntan zazpiak eterita egoiti berako eskerparetean Mexikoren kontra eta ondotik mutikoak hariko dira eskuzka Errandonea eta Martinez nafartarak izanen dira eskualdunen ordezkariak eta rubian eh, topa malauiko amabosgarren eguna gaur beraz behatzeak laudengutitan Lyon-Stat-Franzeren kontra hariko da eta bihar baiona bribeko ekiparen kontra